בעזרת השם מטבח ספר לקוטי תפילות, חלק שני תפילה מ"ו, מיוסד על תורת צדיק ולקוטי מורנטיניאנה. אליך אדוני אקרא ואל אדוני התחנן, מה בצע בדמי ברדתי אל שחת. וידך עפר יגיד עמיתך, שמא אדוני וכונני אדוני, היה עוזר לי. וואחם עלי ועל זרעי ועל כל עמך בית ישראל, והצילנו מדינה של גהנם. החמא לנו מעתה על כל פנים, והצילנו מתאוות המשגל. שומרנו והצילנו ברחמך ובחסדיך ונפלאותיך הנוראות, ואהיה בעזרנו. שלא נרבה את תאוותנו אפילו בהיתר. רק נזכה לזכור אז בעונש הקשה והמר של הגהנם, ולא נמלא את תאוותנו חס ושלום. רק נזכה למעט תאוותנו בתכלית המיעוט, עד אשר נזכה לשוברה לגמרי. ולא נהיה רגילים בזה כלל, חס ושלום, כי אם בשביל קיום אמין בקדושה ובטהרה גדולה, בהמה ויראה ברטת וזיה, בענווה, בבושת פנים, בלי חציפות ועזות דסדרא אחר כלל. וכל שכן וכל שכן שנהיה נשמרים בתכלית השמירה מתאווה הזאת, באיזה צד איסור, חס ושלום. שנזכה להיזהר ולהישמר מכל מיני צד ערעורים ומחשבות רעות ומכל מיני הסתכלות רעים ומכל מיני פגם הברית במחשבה, דיבור ומעשה בכל החושים ובכל הכוחות, בכולם נהיה נזהרים ונשמרים בתכלית השמירה מכל מיני פגם הברית, באיסור ובהיתר, בשוגג ובמזיד, באונס וברצון באופן שנזכה להינצל מדינה של גיהנם רחם עלינו ברחמיך הרבים, ברחמיך הגדולים, בחמלתך ובחנינותיך. כי אתה יודע גודל הצער, המר והקשה מאוד של גהנעם אפילו שעה אחת. רחם עלינו בחיינו, ועוזרנו, וושיענו, וזקנו, שנתגבר ונכבוש את יצרנו באופן שנציל עצמנו לגמרי מדינה של גהנעם. וכל מה שפגמנו נגדך עד הנה, בפרט בפגם הברית, עד אשר עוונותינו רבו למעל הראש, ועצמו עד גובי שמיים. וכבדוהו מכל ימים ורבו מעפר הארץ. על הכל תמחל ותסלח לנו אלא הסליחות. חנון המרבה לסלוח, כי אין בידינו לתקן אחד מהם אף כי כולם. כי אם בתפילה ותחנונים שתחמול ותחוס עלינו, ותמחול לנו על העבר במחילה גמורה באמת, ותעזרנו ותושיינו על העתיד שתהיה בעזרנו בכל עת, ותשמרנו שלא נחטא עוד. ולא נפגום עוד שום פגם כלל, בפרט בברית קודש. חמול עלינו כי אין רחמנות בעולם, כאשר לפוגם פוגם בברית קודש. חמול עלינו אבינו שבשמיים, ועשה את אשר תעשה ברחמך הרבים, באופן שלא נחטא ולא נפגום עוד כלל. ונזכה לשמור חוקיך ומצוותיך כרצונך הטוב כל ימי חיינו לעולם. באופן שנזכה להנצל לגמרי מדינה של גיהנם, ולא נראה פני גיהנם כלל. כי רחמך רבים מאוד מאוד, ואתה שומע תפילת כל פה. ובפרט כי אנחנו בטוחים וסמוכים על כוחם של הצדיקים האמיתיים, שומרי הברית באמת, אשר הם חזקונו וזרזונו להרבות בתפילה ובבקשות, ותחנונים וצעקה ושברה אליך. יהיה איך שיהיה. על כן עינינו תלויות אל רחמך וחסדיך לבד, כעיני עבדים אל יד אדוני. עד אשר תרחם עלינו מן השמיים, <coughs> ותזכנו מעתה על כל פנים לתיקון הברית באמת, כרצונך וכרצון צדיקיך אמיתיים, זכותם יגן עלינו. ובכן תרחם על כל עמך בית ישראל הצריכים למצוא זיווגם, שיזכו למצוא זיווגם מהרה, זיווגם האמיתי, זיווגם ההגון להם מן השמיים. ויזכה כל אחד להתעורר אליך בשעת ההתקשרות, לזכור בהתכלית והסוף, בשעת שבירת כלי חרס ואת התנאים. שיזכור על ידי זה בשער החרסית שהיה בירושלים, שהוא פיתחה של גיהנם. למען לא יבגוד באשתו הכשרה. ויזהר מלגרשה, אפילו אם יש לו איסורים ממנה חס ושלום. כי יזכור בעונש אמר של גיהנם, שינצל ממנו על ידי זה. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שמי שיש לו אישה רעה, אינו רואה פני גיהנום, וצריך לקבל באהבה. וכן יזכיר את עצמו שאם תהיה אישה טובה כרצונו, שיהיה זהיר וזהיר מלהרבות אהבתו חס ושלום, ויזכור שיש גיהנם, ויחמול על עצמו ויקדש את עצמו בזיווגו ובתכלית הקדושה כראוי לאיש ישראלי. ויזכור ולא ישכח עונש המר של גהנם שבעל פגם הברית חס ושלום אחמדי לצלן. רחם עלי ועל זרעי ועל כל ישראל ותסבב ברחמיך סיבות לטובה באופן שנזכה למלט ולהציל נפשנו מן הגהנם ומכל מיני עונשים ודינים בזה ובבא. כי מה בצע בדמי בריתי אל שחת? על ידך עפר יגיד עמיתך. חוסה עלינו כרוב רחמיך והצילנו מזעמך. תאמר נפשי והצילני אל לבוש כי חסיתי בך, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. חוס ורחם וכמול עלינו בזכות וכוח הצדיקים אשר קרבונו אליך ברחמיך. הצילני מתית ואל את בה, אינצלה משונאי וממעמקי מים. אל תשטפני שיבולת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאתר עלי באר פיה. ענני אדוני כי טוב חסדיך קרוב רחמך פנה אלי, ואל תסתר פניך מעבדיך, כי צר לי מהר ענני, קרבה אל נפשי למען אויבי פדני, אשיבני ואשובה, כי אתה אדוני אלוהי. אשיבנו אדוני אליך, ונשוב אחדש ימינו כקדם. היו לרצון עם רפי לי רצון נמרפי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי.